Eftermiddag ikväll. Ja. Ja. Jag det... tänkte bara starta igång nu. Och det är i alla fall måndag. Ja, ja. Och det är en ny podd. Pudd! Och det är, har varit precis tredje advent. Mm. Ja, och det... idag är det snö ute i alla fall för oss. Ja. Hur mm. känner ni inför det då? Känner... Snö, jag Men jag pratade med Molly i bilen idag om att så här, tänk att vi sitter inför våra barn och bara. När jag var liten så fanns det snö i Sverige. Alltså, det känns inte som att det kommer... Alltså, jag tror ju... <laughs> i, att i, den här, som nej, men I den här eh, veckans anda... Jag vet inte om snö kommer finnas i Sverige. Något mer. Aj, aj. Klimatförändringar. Jag säger inte, mm. det är kanske några år till, men jag tror att snön kommer dö ut. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. I alla fall i Sverige. Okej. Okay. I alla fall i Stockholm. Mm. Mm. Nej, jag läste att det skulle bli en ny istid. Alltså om typ 30-40 år. Men alltså, det har ju varit, vi har varit i en istid. Nej, det var någonting om en istid. Okej. Mm. Uh, bring it on. Mm. mm. Hur mår ni då? Bra. Mår ni mm. bra? Mm. Alltså jag kom in här. Mm. Och så har man så här. Då står Frida på alla fyra. Och sågar med en, alltså en handsåg. För att hon låg på att lägga golv i sitt egna, val, alltså sitt egna sovrum. Frida, ja. kommer du ihåg när vi pratade om vad man var bra på eller någonting. Och jag sa att du var händig. Uh -huh. ja. Tack. Där har du det. Säger du att jag Där är, är Nej, men alltså. Så jävla sjukt. Att, men ens Att du lägger ditt egna golv. Hej, hey, jag, jag är jättefint. 22. Nej, jag är 22. Oh du bara hoppa över till det okay, här. Okay. Jag är 22 och lägger mitt egna golv. Ja. Tycker du är fantastiskt? Masna, nej, men det kommer det jättefint. Jag hoppas det. Mm. Jag har svurit mycket. Jag ja. har ont i rygg och jag har skurit mig. Och... Men jag hoppas det blir fint. Ja. Att det är värt det. Så du är lite trött och så. Va? Jag är lite trött och mm. lite i ryggen. Ja. Lite arbetsskadad ja, ja. Det var du du, Hanna Um, jag mår bra, men jag är väldigt stressad. Du sa precis att du har feber. Ja, men jag är sjuk, men mm. jag känner mig stressad. Jag är väldigt mycket i skolan. Mm. Um, det, jag är också väldigt, väldigt trött på skolan. Jag tycker att det är otroligt tråkigt. Hur är det så? Vill du, kan inte mm. du säga något taskiga saker till skolan? nu. Nej, det så, jag men tycker det är inte jag... deras fel. Det är faktiskt mitt fel. De gör ju det så gott de kan. Alltså skolan? Ja, men så det nu jag menade väldigt... jag... Tänk att skolan är en påse en boxningspåse att du bara ska få boxa för det Men men Jag känner bara att kan ni bara ge oss lite lov mm. Mm. Så. så känner jag också faktiskt mm. Måste man ha tänta 4 januari mm. det är inte så snällt mm. Nej. Nej Och måste man ha börjat en kurs, ny kurs precis nu och bara plugga över helgen lovet Nej. Helgen. Ja. Det måste inte vara så Fast det är tyvärr så det har blivit mm. Mm. I, I feel you sista mm. Mm. Verkligen men det är nu ändå man måste försöka göra lite roliga saker. Vi var ju. alltså Vi gick ju typ ut här om dagen. Mm. Det var, tyckte det var kul att vi, vi bestämde oss för att göra det. Jag vet. Mm, vi har ju sagt att vi är lite dåliga så här när vi är tillsammans och så att det ofta blir dåligt när vi går ut. Mm. Men, men det var ju bara. Alltså det det var väl kanske bäst att det var lite spontant. Mm. När det är spontant så blir det ofta bra. Mm. Från inga förväntningar. Mm. Um, så um, mer sånt, mer mysiga glöggkvällar. Nu har jag fått en inbjudan på Raft då av dig, Frida. Mm, det är ju faktiskt av Hanna Av Hamna. Ja, ja. Alltså, du Men som vi är ju så otroligt glad hur för att vi har fått tillbaka en kärlekamal vän. <laughs> vi har fått tillbaka en kärlekamal vän. Han heter Raft. Han, Han heter Raft. Han, Han heter Raft. Ja. Mm. Och Disney. Vår gamla, ja. vår gamla sponsor är tillbaka. Det är så kul och de kommer tillbaka nu med liksom nya vindar mm -hmm. och man kan lägga till jätteroliga grejer. Det finns nya features. Ja, man mm. kan lägga till liksom en gif, nu vet en sån här rolig bild som rör på sig. Mm. Uh, ja. Ja, till varje event. Och man kan liksom roliga. lägga till bilder som, de, som man kan söka på. Alltså det, det är roligare nu att göra mm. Ännu roligare ja. att göra, göra event För det var det enda jag kunde tycka var lite jobbigt förut Att man ville ha en så jävla bra, alltså klockren bild Till varje rönt <här> Och så sen var man tvungen och så, att googla ja, man drogla, Och så <här> precis, härlig strand, eller så här liten tomte Och sen printscreenar man Och så liksom gick jag in i foto, bit. och så höll jag på Och mm. så lägger in den och sen Bara för så här en bild Men nu mm. är det löst mm. Och det är så kul så mm. att, och, Får jag bara säga en uh. jätterolig sak För att jag gick in på min rest app nu precis För jag har varit lite dålig på att lägga in nya Men det är för att jag ska ge iväg det kommer mm. inte hända som ja så mm. men då såg jag att jo om 394 dagar så ska jag eh, så ska jag tatuera ögonbrynen. Oj. För, nej men inte så jag raft är väldigt bra för att då har jag läst att man kan eh, göra någon sån här 3D-tatuering på ögonbrynen. Va? Ja alltså tänk inte så 90-tal att man Tatuerar ögonbrynen i färg yeah. och så bleknar det blir lite blått typ. Yeah. Utan hon målar alltså, det ser ut som hårstrån som man mm. målar på. Uh -huh. Så det blir skjutligt, skit skitsnyggt, hoppas jag. Men de hade inte tid för år 2016 i november. Så då, jag bara Men jag bokar ändå och så bara: Hur fan ska jag komma på det? hur Höhåg det här. Så då lärde jag lade till det, på raft, så jag kanske hittar en gif Ja, oh, det är fett kul. <skratt> det är roligt. Jag vet. Men också November, väl, väldigt, väldigt kul att Väldigt kul att du kan liksom se fram emot din resa, ni kan säga chatta där. Ja, precis. Snart kommer du åka iväg. Jag åker iväg snart. Mm. Vi har, vi, det har varit en liten, det har varit en het potatis. Fast jag skulle säga att det har varit som att tippa på äggskal. Fast det är många mm. grejer nu. Jag menar att vi har inte riktigt pratat om det så mycket. att du ska åka. Nej, men Lära alltså vi med poddlyssnarna, alltså... Att så här, jag I'm gonna be away. And mm. pod pod What's gonna happen? Jag vet inte. Vi vet inte mm. riktigt. Nej. Men så här, ni behöver inte vara rädda. Det behöver ni inte. Nej. Nej. Utan det kommer lösa sig- det kommer alltså säga. Mm. Så om ni vill se hur lång tid det är kvar tills podden eventuellt är kvar eller försvinner, då ska ni ladda ner Raft och kolla när Ali ska okay. åka så då får ni lägga till Ali som vän yeah. Precis. Eller och, oss. ja, och snart är det ju nyår, hö, nytt år 2016. Förutom hela ungskrin med nyår så tycker jag att det kan vara kul att tänka att skaffa Raft nu och så liksom som en ny kalender att starta gång året nu. Fresh cow kul. Ja ny Nykula, mm. kula Det var bra att du försöker <laughs> Introducera lite engelska mm. Mm. I ja, ja, ja. Här podden, ja, Jag ska åka ut och lösningen mm. eh, Eller hur? Mm. Så ladda ner Raft om ni inte har gjort det Och har ni gjort det, se till att bli lite Kom igången, för vi har gjort det vi kan ju ah, gilla ah. Min, min brin. tatering ja. jag fel. har nog gjort en solo- för tyckte det var lite pinsamt. Men nu skulle vi lika gärna göra det <gär> ja, ja. official. I'm ah. mm. gonna make it official. Uh, Okej, okay. vi säger så. Hejdå! Nej. Hejdå, Sluta på båt. Nej, men tack till rätt. Tack till Raph. Vi är ju liksom tre tjejer- med mycket åsikter och sådär. Eller... Jag tänkte precis säga Nej, jag Nej. Så därför känner jag att nu ska vi ha en jäkla podd- när vi liksom säger allt vad vi tycker. Mm. Det kan vara lite jobbigt. Det är väldigt ovånt för oss att liksom- sticka ut näsan. prata om vad man egentligen tycker om saker. Eller tycker man det? Eller var, varför tycker mm. Mm. man det? Vi är ju verkligen... Man vill ju gärna vara PK. Alltså speciellt när man lägger ut någonting så här- som folk som vi inte känner- lyssna på så man har inte riktigt man, man kan inte riktigt förklara sig om något blir fel mm. eller man kan inte så jag, jag menar, vi, vi har verkligen varit PK i den här podden mm. men PK kanske inte alltid är bäst. He, Nej, alltså jag tänker framförallt så är ju vi verkligen väldigt svenska i det att vi är jantelagiga och vi är liksom mell, mellanmjölk och bara vågar inte alltså, i vårt land är man ju liksom lite kaxig- om man säger så här- men det här är jag skitbra på. Mm. Eller jag tycker faktiskt eh, det här är... Alltså så här, Om man har en tydlig åsikt- och framförallt om sig själv kanske- och det tänker jag lite att vi ska prata om idag. Mm. Bland annat att så här, man kanske- Få lov i den här podden Att verka lite så här Odrägelig Och lite så här att det kanske sticker i folks ögon Och öron nu när de lyssnar på det här Men då har vi sagt det nu så här, Det är en sån podd idag ja, Det är lite och, kontroversiellt Och det är kontroversiellt i alla områden Jag tänker mm. att vi ska gå in på lite politik mm. Vi ska gå in på lite ja, men, Sociala grejer i livet Um, Kanske de här substanserna man tar också Gör man det? <laughs> de, nej, men det nej alltså jag hård. menar som folk tar ja. nej, Men sluta bara PK Jag, jag drar ju skit mycket <laughs> Nej men det är allt sånt som är lite jobbigt att prata om Och som man liksom inte pratar om så mycket mm. Känner ni någon som verkligen inte är PK Och som verkligen, okej, okay, Nej men Ludvig han är inte inte PK men, men att sticka ut att sticka ut Och inte vara rädd för att ta en diskussion För att jag kan ofta känna mig väldigt rädd För att ta en diskussion mm. Alltså det finns ju PK på väldigt olika sätt ofta så umgås inte jag med människor Som jag tycker är lite för såhär Tycker lite för mycket om sig själva Och det de anser är bra Och då, då kan det bli lite så här: Fast den här människan är väldigt ohärlig Det kan ju gå över en gräns Men men samtidigt så kan jag i vissa fall beundra Människor som, som vågar uttrycka Vad de tycker i precis allt mm. alltså, Även om det kan vara känsliga områden Där tycker jag bara att så här, um, Att feminismen Nu behöver inte vi komma in på det nu Men alltså Om man ska typ alltså Säga en person som ändå Eller en typ av person som jag ändå tycker det där är så här, Jag tycker det är så jävla coolt Att man vågar stå för åsikter Där folk alltid har en annan åsikt mm. Eller i alla fall många kan mm. ha det Eh, och när man vågar stå för någonting man verkligen tycker är bra. Jag menar, just med feminismen så har jag... Jag kände det också i förra, på tal om var Pekon- när vi hade vår feministvecka, att jag så här, när jag lyssnade på den- att jag bara kände att nej, men jag skulle ha sagt mer- att jag tycker att det är så här det ska vara. Jag tyckte att jag försökte vara lite... Jag vet inte, jag, jag var lite slätstruken, liksom- eller strök medhörs när jag berättade. Och, mm. Fast alltså jag vill inte vara en feminist som, liksom, som hatar andra. Alltså förstår mm, ni? Mm. Ja. Och, och jag, vill verkligen, jag vill verkligen bli bättre på att vara lite kontroversiell. Mm. Och men för jag, jag ger min spaning på... Jag tror att eh, varför man vissa vågar stå för sina åsikter. Och man kan märka att jag tycker ingenting. Eller jag kan känna sig ibland. Mm men fan tycker jag? Jag tycker så att alla ska bara ha det bra. Att det hela tiden kommer tillbaka. så Det spelar ingen roll om jag tar den åsikten eller den saken. Om det inte det ska gynna så många som möjligt, då är det bra. Mm. Typ så. Mm. Men jag tror att man, har man tillräckligt mycket kunskap om någonting. Att man verkligen har läst in sig på vad man tycker. Om man har lagt mycket tid på att förstå en konflikt eller förstå någonting. Någon struktur. Mm. Då vågar man stå för det. Eller om man verkligen, verkligen har det i sitt arv att någonting har hänt än. Eller... Det kommer från ens familj eller man har en väldigt stark känsla att det här är mm. jag att alltså, mm. tycka så här. Mm. Då vågar man. Mm. Men jag vågar inte prata om såna här saker för att jag inte kan tillräckligt mm. mycket. Nej. Man vill inte sätta sig själv i klistret. Nej. Nej, för att det bygger faktiskt mycket på kunskap vad man har för åsikter. Mm. Det är liksom vad som har hänt i historien i de här områdena. Ja. Om vi ska prata narkotika politik och sånt. Mm. Det styrs ju jättemycket om vad som har hänt i Sverige. Mm. Alltså såna saker. Mm. Och det vet inte vi så alltså, Ja, det visste inte jag. Nej. Mm men nej. Nej, man vill inte nej. känna sig dum Nej men därför tycker jag att Nu ska vi prata efter så här spontana känslor mm. Ja det får bli lite spontana, spontana känslor har man lite kunskap om något får man väl Sticka in det och så mm. får det vara så här, Det kan vara fel men ja. jag Men sen kan jag tycka lite kontroversiellt också att säga så här: Jag har faktiskt ingen koll på det här nej. För ofta så sitter man ju bara mm, Ja precis håller bara med Och bara vänta går in på toaletten och googlar För att man bara vem är det de sitter och pratar om Är det här någon statsminister Eller president någonstans i något land Vad ligger det, alltså man har ingen aning, men man vågar inte säga det när folk har bra koll liksom. så att det är också vi är ja. kanske här jag tänker va vi, vi ska Ärlig. vara ärliga helt mm. enkelt i den här podden mm. och vi måste våga det ja. och eh, ingen skugga faller på oss efter den här podden nej. Nej. nej och då får också den här veckan vara en sån vecka för, för alla som vill jag vara med det. Mm. i kontroversiella veckan ja, yes. ni, join us It, join it's us be in the controversial life mm -hmm. Men vi börjar väl där vi slutade då Där vi lyckades bli lite kontroversiella då, I vår poddhistoria Vilket var Feministveckan mm. Och nu har jag ju sagt, jag har kommit ut som Som radikalfeminist mm. typ. mm. Men det är inte riktigt jag Men jag vill i alla fall Känna mig bekväm med att våga säga Vad har en... ni över att säga att ni är feminister? Nej, men jag är rädd för, för, för, att, för att liksom Vänta nu, jag vill bara att du ska förstå Att det är så här och så här Varför kan man inte bara, du jag yeah, Meist, jag bryr mig inte riktigt om vad du tycker om nej, det. Nej, det är nej. väl liksom. Det är ju där det ska landa. Ja, det är att är att man bryr sig inte om vad den, någon annan tycker, för jag har åsikten själv. Mm. liksom. Och då kände jag att, så, här, så hjälp mig. Hanna ja. hört, vad hur fan ska jag göra? Nej, men nu förlåt, men mm. jag kommer komma här och säga något kontroversiellt. Okej. Okay. <laughs> okay. Alla måste säga något kontroversiellt här, också ja. i den här podden, men. som verkligen är en åsikt man har, som inte är. Okay. Mm. Och PK. Nej, den, Jag här, tror det är, komma fram den mm. här är kontroversiell fast ändå okontroversiell mm. För att för några månader sedan eller veckor sedan. Ingen skugga ska falla på dig nu som har lagt ut den här bilden. Det säger det innan. Mm. Så var det en av våra kompisar som la ut en bild på mm. Instagram och hon väldigt, eh, har liksom börjat intressera sig för feminismen och brinner och liksom så. Mm. Det var nämligen internationella mansdagen. Mhm. Jag hade lagt upp en bild på en emoji som hon hade spolat ner i toan och stod det internationella bajsdagen. Aha. Och då kände jag direkt där okej, okay, det här är ju manshat. Mm. Hon står ju öppet för manshat. Och så började jag googla på det här och jag bara, men vad är egentligen... Alltså varför tycker feminismen att det är okej okay mm. att utöva ett manshat, att trycka ner den gruppen som har tryckt ner dem? Liksom? Mm. Varför tycker de att det är okej? Okay? Du började läsa på. Ja, mm. jag ville få kunskap av en känsla som bara men tror du att alla feminister som säger hata internationella mansdagen är manshatare? Nej, Nej. men det här var ett uttryck för att så här, ingen skulle någonsin spola ner en tjej i toan och skriva Nej. internationella fittdagen eller någonting. Nej. För då är de otroligt kvinnohat. Mm. Men det här är okej okay att göra eftersom vi är en förtryckt grupp och det finns en struktur mm. och det är okej okay alltid att trycka ner sin förtryckare. Mm. Finns det något som säger? Mm. Och jag håller inte med om det. Nej. Jag tycker inte det. Nej. Jag tror aldrig att man kan vinna en konflikt genom att göra samma sak. Nej. Mm. Uh, men, uh, och det är ju, försoning, det är ju PK att säga så. Jag tycker precis ja, ja. såhär. Alltså, det var inte så kontroversiellt. Nej, nej, jag förstår vad du menar. Men Sara Larsson mm. och Lady Damer och dem, mm. de tycker att man får faktiskt hata mm, på mm, män. Mm. För manshat är inte samma, samma sak som, som kvinnohat. kvinnohat. Okej, okay, men då vill jag vara Gandhi och säga hat för det hat. Eller mm. våld för det våld. Mm. Alltså så är det ju lite. Vårens Gandhi, det var väl kanske... Ja, men det låter bra. Eh, han i... Ja. Men då vill jag, jag vill ju kommentera den där bilden Och bara hej Jag fattar inte varför du lägger upp den här mm. Och startar en debatt ja, det var, Då kände jag så här, förlåt Men jag kan inte känna mig i det här Nej. För Nej. Att, Vad tror du att min lillebror ser När han ser det där mm. Han hatar kvinnor då mm. Alltså det blir inte bra Nej. Man måste hitta en annan väg mm. Till exempel som den här Jättebra videon som finns på Facebook nu Vad är det för video? Som heter Kära pappa vad är det där? Det är en norsk typ, såhär, folk, nej men, vad heter det? hjälporganisation, kvinnorättsorganisation som har gjort en video eh, som heter Kära pappa som är en kortfilm. Mm. Jag tycker att alla borde se den. För då är det så här, Kära pappa. Kära pappa? Nej, men de har översatt den till svenska och nu till engelska. Men jag ville bara säga det. Ja, Kära pappa. Mm. Eh, och eh, den tycker jag belyser hur, hur man ska rätta till problemet. Mm. Feminism. Ja, att såhär, mm. jag förstår att... Du inte har valt att kalla mig för fitta. Eller du har gjort fel och det var bara ett val. Blablabla. Bla, bla. Det är en lång historia. att så här, Det har kanske bara blivit så här. Mm. Men nu ber jag dig, liksom, pappa, mm. att, att inte skämta. Alltså, ni, mm. ni kommer okay, att fatta. Uh. Jag tycker att ni ska se den. Men det tycker jag är rätt. Okay. Mm. Inte att spola ner en ett mans huvud i toan. Så Nej. Är inte någon som ska ha bajsdagat. Förlåt, men så tycker jag. Mm. Mm. Alltså, förlåt. <laughs> Nej, men jag, jag har väldigt svårt att förstå Jag fattar mm. inte den här bilden alls. Alltså jag, jag bara har, fattar ingenting. Bara <laughs> typ bläddrar vidare i feeden. Mm. Men härligt att bli... Men jag blir samtidigt glad över att du har lagt upp den bilden om du lyssnar. För att du väckte en debatt i mig. Ja. Och tänkte såhär, tycker jag att det här är rätt eller inte? Och jag tycker inte att det är rätt. Nej. Mm. Men jag är glad att vi tycker olika då. Mm. Mm. Men vad bra att du hittade något sätt att vara lite kontroversiell där. Om, om, om så var att du sällan skulle... Liksom för för att säga till den här personen. Eller förmedla till, den här, till någon, någon människa överhuvudtaget. Att, varför tänker du så? Nej, men det det känns, inte sen det ju... så kan det kännas väldigt typiskt att det ska komma från mig. Eh, om man nu ska ha en sån debatt. Att hon kan säga så här, ah, men Du går ju juristprogrammet. Du är privilegierad. Mm -hmm. eh, du vill ha en kille typ. Du vill stå på de rika killarnas sida. Skulle hon säga. Vill du det? Nej men alltså det är lätt att, hem, att jag hamnar i det facket. Mm. Om jag ska kritisera varför hon gör det. Mm. Jag fattar Men, men då, att jag var fin feminist och vara lite Blondinbella mm. och tycka att det är okej okay så mm, länge. Blondinbella är absolut inte feminist, har ju ja, det Ja, det är det jag menar. Att hon är lite så här, Det är klart, fast nu har jag dragit tillbaka mm. Ja, Nej, men ni ja. fattar Men då synar jag dig med att vara eh, eh, lite mera åt andra hållet. För att ska du vara lite manshatande nu med det. Nej, det kommer inte vara. Däremot, så spy jag om jag än en gång. Kommer sitta, och det, här, det är alltid så, när jag sitter med en kille och ska försöka säga någonting som har, alltså, det jag försöker uttrycka mig om att, fast, varför tänker du så här? Mm. Och, och, och känner att jag spriver mig själv för att jag låter som, men bara så att du vet, alltså, jag, jag vill inte låta som en jättefeminist. Som en, så jättefeminist. Alltså, för att, alltså, det, mm. då gör jag gärna det. Mm. Okej, okay. det är jag helt medveten på mm. Okej, okay, då gör jag gärna det. Och jag bryr mig då inte. Nu tycker jag på säga. Men det är inte så att jag hatar dem <laughs> nej, ja, men, Jag bryr mig inte fast, fast, det, det, Men du, du kommer komma dit För jag var där förut Men nu bryr jag mig inte att skit nej. Alltså, okay, det, mm. vi, ja, men, men det känns i alla fall så att Jag har, jag har inga problem att säga att jag är feminist och, och om någon skulle ha problem med det Då känner jag snarare att det, det är synd om den personen Som verkar ha en skev bild av vad det innebär Och den som inte Jag tycker så att den som inte kan kalla sig feminist Har inte förstått vad det innebär För att i så fall är det en, en, en Icke en människa som inte, ja, men som inte står för jämställdhet Och inte står för jämlikhet Och, liksom, mm. och, och då har jag väl Min respekt för den människan överlag mm. Det är bra att vi tar det här för ja. Det här är det här, det här varje dag ser man mm. det här mm. Okej, okay, moving on Ja. ja jag, jag sa precis Vågar ni gå in på politikspåret jag vet, inte, jag vet. vad political spår, party. Jag the, the after tea party. Men då kan jag säga så här när vi eh, pratade politik på engelskan i gymnasiet och hela tiden i pratade om political pa, eh, party, party. Då trodde jag det här menade att det var någon politisk fest. <laughs> Och jag bara, varför det är så jävligt mycket politiska fester Jag fattar, hur ni förstår ni det tog mig väldigt mycket när jag förstod, parti Jaha <laughs> Och det vågar jag inte säga högt Okej, men, men tycker, har ni något kontroversiellt att säga då? Eller är det bara kontroversiellt i sig? Alltså jag tycker, att säga vad man tycker här då är jag, I Sverige, om man inte är väldigt aktiv i, I någon form av ungdomsförbund Eller i någon form av politiskt parti Så säger man inte vad man röstar på Nej, det är, alltså, jag vågade, vi, det, var ju läs, det var ju läskigt Att säga för er vad man mm. röstar ja. på Och det blev ju, det blev ju lite, lite hetet i Mm. För att det, det väcker ju känslor mm. Men det är alltid så här. Ja men alltså jag vågar ju knappt säga det till människor jag inte känner heller för att, det, för att det är lite så här Och så var det en tjej, nej, jag gjorde fransar och en tjej Hon bara, så var det liksom val Det var, var väl för ett år sedan typ mm. Hon bara vad röstar du på? Och jag bara. Alltså, hur? Hö, hö, hö, hö, hö. Jag bara ska jag vad ska jag säga? Och jag bara, och jag blev så här, men jag får bara ärligt. kontroversiellt att är är fråga. Mm. Väldigt mm. kontroversiellt. Så jag, jag känner så här, här Jag ligger där och liksom känner mig helt alltså förstår ni. Men då ska man ju bara, fråga vad, vad, vad ska du göra enklädd, då? Inte var du röstar på. Men kan vi inte verkligen. prata lite om det då? Freda, vad röstar du på? Ska jag säga vad jag röstade på för valet? Ah, jag kan varför? vi inte bara säga en helt fatat. Jag ah, bara säga vad du på? Okay. Ah. jag röstade på Moderaterna. Okay. Ska vi motivera eller säger man bara? Man, man säger vi, vi, vi, och sen. Vi motiverar. Och sen motiverar. Ah, okay. vi. jag röstade på Socialdemokraterna och jag röstade på Folkpartiet. <laughs> det här är ju så kul. Ah. Och sen är det så här. Jag, jag kan säga så här. jag är inte jätteinsatt. Jag vet inte allt om alla partier. Men jag, vet, jag visste tillräckligt mycket för att jag kände att jag skulle kunna göra ett adekvat val. Och mm. ja, tack, tack. Och jag gjorde massa sådana här tester svarade på massa frågor för att jag kände. Och jag fick hela tiden utslag för Moderaterna eller folkpartiet. Och ja, eh, då känner jag att vissa kanske tänker nu oj, hon är en så här överklass, eh, hata, ja men så här typ extremhöger, vilket jag absolut inte är. Pratar jag med någon som är väldigt höger- så känner jag mig alltid alltid väldigt väldigt vänster. Mm. Men jag, jag känner inte att jag är tillräckligt vänster- för att kunna rösta på ett rött parti. Eller det i alla fall inte det här valet. Eh, utan jag, eh, jag, jag står mycket för det här med... Eh, alltså mycket med privatisering, absolut. Eh, för att jag står för att, för att det ska vara fritt- och för att, eh, för att det ska liksom vara så. Men sen är jag också självklart sjukt mycket- för välfärd Och vissa säger så Ja ah, fast man får inte använda det ordet om man röstar blått Fast jag tycker det är självklart att vi ska ha vård som är lika för alla Och att folk som har svårt ska få bidrag Och eh, att det ska finnas en eh, Vad heter det? Om man är arbetslös Akassar Ja, kassa. Alltså, mm. Mm. absolut. Men jag tycker att, eh, att det ska vara lite friare än bara privat. Var? En en stat. En stat mm. oh, ja. ja. mm. mm. Nu blir jag nervös ja. säkert. Men då vill ja. jag höra mot polen socialdemokraterna okej. Okay. <här> Eller den så rösta Socialdemokrater på socialdemokraterna för att jag vill reagera, vara protestera. Gimme Jimmy, Jimmy. Så här. Nu alltså, nu när du motiverade så sa du ju väldigt sakliga. Alltså det var ju rent så här men det måste ju alltid också tror jag landa i någon känslomässig grej. Ja. Alltså jag tror att det finns en annan anledning också till varför du röstar som du gör. Ja. Hur man har växt upp, hur var ens föräldrar, vad fick man höra, alltså alla de sakerna. Det sådana. är jätteviktigt. Ja, absolut. Så, ja. Jag menar, det behöver inte, det behöver inte alls vara att man känner att man vet allting Nej. om man... Och sen kan jag säga så här. Jag har jättemycket att göra med Fredrik Reinfeldt För att jag tycker det är extremt mycket om Fredrik Reinfeldt Och nu när de har bytt Jag har ingen aning om jag skulle rösta igen Nej. Men jag kände Fredrik Reinfeldt är en trygg, trygg, trygg person mm. så jag tror Och jag vill jag att han ska leda det. vårt land Så mm. kände jag i alla fall mm. Mm. Och jag kände inte så med Stefan och ben. Nej. Nej Det var så <laughs> okay. mm. Ja, så jag röstade då för att lövet ja. skulle täva mig Känner du dig trygg med lövet? Han skulle svivla in som ett löv ja. mm. Och jag tror att det var så här för mig det var ju första gången vi röstade också. Du, alltså hur ni det känns redan, jobbigt mm. Och jag kände redan, jag, jag kände så här. När jag var radikal, så kände jag. Jag var kontroversiell. Mm. Det kändes som att det skulle vara förväntat av mig att rösta på. Det jag visste att du skulle rösta rätt. Ja, Okej, okay, men jag menar förväntat generellt samhälle lite. Liksom. Mm. Jag är i den åldern, alltså många i min ålder. Det är två läger mm. Alltså Facebook, två läger Det mm. Dels de kompisarna man har Som alltså man tänker att det är förväntat att ni ska göra det valet mm. Och sen har man den andra sidan Där man tänker att det är ganska förväntat att ni ska göra det valet mm. Men just för mig alltså jag, har, jag har aldrig haft en tydlig åsikt Om, om någonting när det kommer till politik Men jag kände Okej, okay, nu, nu är det dags för mig att och, och rösta Och det här har också jättemycket att göra med Alltså vad jag har fått höra hemma. Det är klart. Ja. Vad, vad, vad, och sen, inte för att mina föräldrar är Men liksom... Det slutade i alla fall med att jag röstade på Socialdemokraterna. Och det grundade sig också i att jag gjorde lite tester och jag läste mm. på. Och jag tänkte så här: okej okay, men jag fokuserar på typ en sak. Vad tycker jag suger just nu? Jo, typ... Bostadsmarknaden just nu, eller mm. bostadsituationen mm. överlag. Och så säljs det på lite, ja då bröt vill ju bygga lite fler hyresrätter och så att mm. det skulle lättare för ungdomar att komma ut i samhället. Mm. Typ så. Um, och, då, och så kände jag så här generellt att jag, jag kommer alltid alltid stå bakom idén om att Att hellre förena än att segregera. Mm. Och att jag känner så här kanske det är mest, jag känner inte att jag passar in. Bland, bland högern Nej. Nej. Och det är typ det är, jätte, det är ett arv jag har Bara för att jag kanske känner att så här, jag Mina föräldrar är invandrare Och i, i samhället lite Så känner jag kanske inte att, att Jag någonsin skulle passa in bland Lund liksom. och, och jag det, säger Och, och, jag, och, skulle jag, och det jag, ja. och det är ju Nej. Fördomsfullt av ja. mig Men politik är fördomsfull mm. Och politik mm. handlar bara om egentligen Vad man känner att man passar in mm. Och jag känner väl att det kan, det ja, det, var, Vi måste prata om det sen när han har aha. sagt För det där är också en, så, en, det var, ja. För mig var det mer känsla Än eh, not, någon kunskap bakom mm. det där Vissa säger att man röstar Om man följer sitt hjärta så röstar man höger Men vill man för, följa Alltså jag, jag kan, kan inte prata idag Om man följer sitt hjärta höger, så, så röstar man rött uh -huh. alltså jag, tänk, jag parar ihop rött med höger För att det är ö mm. förstår Nej, ni? Så funkar med gärna om man röst, följer sitt hjärta röstar man rätt, alltså vänster. Mm, mm. Men om man följer sin hjärna så röstar man blå, <laughs> oh, fall, alltså ja. höger. Ja, Och okay. sen säger du också, Freda, att jag är realist. Så jag röstar blå. Och det kan väl lika lite säga. Jag är realist, så jag röstar rätt. Alltså det spelar ingen roll, tycker jag. Ja, jag Nej. förstår vad jag menar. Men ja, jag men okay, mm. Mina politiska åsikter ja. eh, grundar sig mm. i... Förklara varför du röstar ja. på folkpartiet. Det här, men det här ah. var ju riksdagsvalet i... Vad heter det? Europaparlamentet röstade jag helt annorlunda. Mm. Ja, då röstade vi alla på FI. Mm. Men jag röstade faktiskt bara på Folkpartiet i riksdagen och Socialdemokraterna i kommunen och landsting. Mm. Varför röstade du på Folkpartiet? För att jag gillar Birgitta Olsson. Som är en kvinna och som har en bra feministisk... Eh, politik, de heter ju inte Folkpartiet längre. När de heter Liberalerna, eller? Yes. Alltså. Mm. Men då? du kryssade det på henne, eller? Ah. Mm. I riksdagen. Mm. Aha. så för dig var det inte så mycket... Nej, nej, nej. Alltså, jag gillar inte han, Jan Björklund. Nähä? Uh -huh. Nej. Um, men för mig handlar det om att jag tycker. Jag är socialliberal. Jag tycker att um, staten ska ha en bra roll i mm. samhället. Det håller jag med om. Um, men samtidigt tycker jag att... Och det här har växt hos mig mycket, mycket mer senaste tiden- att eh, jag själv kan göra val som är bra för mig. Och det handlar mycket om så här kriminalisering. Alltså lagen. För lagen är till för att styra oss. Vad vi ska göra och inte göra. Så det är det enda statens verktyg. att Jaha, du tycker inte att någon annans, det ska inte finnas Nej, och, medel att kontrollera? Jo, det är mer jättebra. Än, men i än... slutet av dagen, vad jag vill göra. kan Jag, jag kan säga själv vad som är bra mm. och dåligt. Mm. Mm. Och där är jag liberal. Liksom. Mm. Och vill kunna liksom, ha, ha en fri... Ja, men kunde starta mitt företag, det skulle vara lätt för mig att kunna driva någonting själv. Liksom. Mm. Men just eh, själva valet ja. var inte så. Det, var, nej, alltså, det grundade sig i. vad var det stödrösta också. Nej, nej det men, var inte någon sån strategi. Det var mer att jag. <laughs> eh, ja, det finns ju folk som <laughs> Då skulle du rösta på, total, total, på ja, sändigt, det för nu, men på CDF. Men, eh, ja. men faktiskt, jag har också för lite kunskap om politik tyvärr. Mm. Mm. Ja och det är ganska pinsamt att erkänna mm. Mm. Men så är det men, och, och då vill jag säga en kontroversiell sak då mm. I, Inom politik Att jag tycker inte Jag, jag förstår det här med att, vi, att Det ska vara fria val Men jag tycker inte att man om borde få rösta Om man inte har lite koll ah. Alltså jag tycker att man borde göra Något form av test Det borde finnas lite restriktioner kring Hur valet ska gå till Vi ska ju inte att, att, Nej men Och då tycker jag att då, då förtjänar inte vi att rösta För att Alltså, man kan ju inte bara så här. Alltså, för, för visst, jag kan ju inte säga att jag har koll på hur Moderaterna står i precis alla frågor. Och jag kan inte heller säga att jag håller med hur de står i precis alla frågor. Och det vet jag till och med människor som, som är aktiva inom partiet håller Nej. inte med partiets liksom, riktlinje i alla frågor heller. Eh, men det känns som att. Överlag vi, alltså, man kan, Jag vet inte hur vi är i världen Men liksom, Människor har ganska dålig koll i Sverige Men vi har en soppa Vi har en politisk soppa ja. Och det är svårt att veta vad varje parti står för Därför borde alla partier vara jättetydliga ja, men, Vi ja. tycker skolan skola är jätte, jätteviktigt Det är verkligen det enda vi ja, har Sen, politik är, de är, aldrig, och sen Nej. Håll, är de är aldrig överens om här nu Under er eh, ledning nej. så har arbetslösheten höjt Och de bara, nej. nej, om ni tittar på siffrorna nej. så är det så här. De, de vad Kan ni bara ja. vara överens om faktan så att vi kan göra ett val utifrån det? Men det är de ju aldrig heller. Mm. Så det är, det är extremt svårt tycker jag. Och sen också apropå det du sa, Lik, att, att jag har alltid tyckt att det känns lite jobbigt. För vi gick också, alltså jag har alltid varit så här kultur, för att eller estetare. För att jag har gått på, okej okay, nu gick vi på AF som är kanske lite så här... Ja, det är lite snabbare och lite finare Sen gick vi på rytmen som är väldigt många vänster Väldigt många fiare väldigt, så här, mm. väldigt vänster och rött Och där vågar man absolut inte säga att nej jag är lite mer blå Så då känner man så i den situationen ja. också mm. nej, men, Och jag kan säga så här. Överlag så, så tycker jag att det är mycket jobbigare. Jag önskar att jag kunde säga att jag var röd. För att det känns som att det är lättare att stå för det än att stå för att man är blå. Är om man ju. står för att man är röd, då står man för att alla ska vara lika, för att vi, jag älskar alla. Och så här bla bla, förlåt. Inte mm. bla bla bla bla. Men jag står ju såklart också för det. Men det känns som att det finns så författade meningar så här: med, Om man är blå så är man extremt blå. Så är man liksom högrex, Alltså mm. förstår ni? Men, och vissa tycker och att om man är röd där. så är man kommunist. Typ. Ja, fast jag tänker ja absolut. Ja, självklart. Men, men, det, men du, förstår du det, jag, jag, jag känner ju båda är... båda hållen. Absolut. Mm. Och det, det är ju fruktansvärt att, här, att, att det var typ det som mm. mitt val grundade sig i att, att känna vad, precis vart vad kan jag <här>, det var verkligen mm. så att mm. jag kände att jag, jag passar det, jag, det, där, det passar inte mig. Nej. För folk jag får inte komma två av med. Så är det inte. Men... men det är det viktigaste av allt. Det var att vi röstade mot Sverigedemokraterna. Ja, ja, ja, ja. Och jag vill bara upplysa er alla om att om det är någon faktiskt som, som röstade på dem för att de tycker att de har en viktig poäng kanske om invandringspolitiken i Sverige och sånt. Mm. Då tycker jag att ni ska typ gå in på eh, Sverigedemokratisk ungdom och höra vad de vill. Och ni kan ju se den där intervjun som typ eh, The Michigan, Guardian gjorde. Ja. Alltså, Man kan bara se alla uttalen som... Mm. Alltså, Man kan ju bara men, titta på en men bild om ni på Jimmy Jag bara så, om ni tror att... Eh, faktiskt, det här är intressant. Om ni tror att Sverigedemokraterna är väldigt eh, blåa, väldigt höger i sin politik. Att de är moderaterna fast med lite strängare utrikespolitik mm. Alltså, då är det helt fel. De kommer egentligen från en väldigt... De vill ha en socialistisk stat. Alltså, de, alltså, vill alltså, de har hamnat fel. Ja, mm. de vill att, vi ska, att staten ska ha otroligt stort inflytande. Mm. Att vi ska lagföra, att vi ska ha mycket... Längre straff, att man ska kunna straffas- livstidsfängelse från man är typ tio år. Alltså, mm. läs på riktigt What? vad de vill. Ja, It's det sant? är helt stört. It's alltså, det som många pratar om är att- så här, det, det har fått, att de har blivit så stora- har fått de andra partierna att vakna. Och det, hela den grejen är så här- att ja, det kanske inte har funkat- hur vår utrikespolitik- eller så här, invandringspolitik har sett ut. Och det finns massa saker som, som har gjort att- så här att i och med att Sverigedemokraterna växt, har växt så jävla snabbt och blivit så galet stora, så har de satt press på de andra, andra politikerna. Men det finns ju andra sätt mm. att, att göra det på. Man behöver inte säga protest, mm. rösta på, mm. på Sverigedemokraterna eller, eller hålla med dem utan då, då kan man aktivera sig på andra mm. sätt. Mm. För jag tror mig, jag tror att riksdagen och de andra eh, liksom partierna har fattat. Mm. Mm. Alltså, och det är en viktig poäng oavsett om just den åsikten är inte är så kontroversiell. Nej. Att inte gillat det. Hur ny, tycker ni att det känns hittills? Men det är ju lite obehagligt att prata så här Jag, alltså jag, jag mår redan dåligt jag vill. jag vill liksom lyssna igenom och klippa bort Du får inte klippa mm. bort Det blir ju censur Du får inte censurera dig själv Nej jag Nej. vet, men jag vill bara att alla ska förstå Att jag älskar alla och att allt är okej okay Och att jag vill aldrig nå någonting Nej. illa Nej, Nej. Men det, vill ingen. Men det är inte ingen Jo, det vill som det. ju folk hana. Ja, men det är för att de är rädda De föds av rädsla ja, men då, De är rädda då vill att de själva de ju, ska dö Då vill de ju inte alla väl Jo, de vill alla väl om de själva skulle få ha det bra. Okej, okay. så är det. Tror ah, okay. eh, ja, men jag hoppas ni vet det by now. Jag tänker nu, nu får folk en helt annan bild. Aha, Frina ja, har fina rösta blad. sluta nu Det, ja, men det men, här är ni? precis det du. Det är ja. precis det här det här går ut på ja. Att här, folk vet vem du är och du är så jävla här Och sen att du röstar att ja, Det är ju lite dumt och så här, Men det gör vi ju ingen Du tycker jag mina mig då Vi kan ju gå sen då trots att vi röstar ja. Okej okay, men jag kände att vi ska vara alltså, Nu måste vi utsätta oss lite ännu mer För att vara lite kontroversiella För nu har vi varit så här. Åh men det är så sjukt med SD och bla bla Man mm. bara, Jättekontroversiellt, ja. verkligen ja. Men, men, Och då sa, då sa du såhär Frida men Finns det någonting vi kan säga kontroversiellt Som har att göra med oss själva mm. Vad tänkte du då, vill du berätta hur bra det är? Eller? Eller? Är har något? Du något är något jag något som du gärna vill säga. Eller? Nej, men alltså, Juni. Okej, men nu, nu är det så här: Inga Tja regler. Bara inga jävla regler. Men jag Tja tänkte nu. att vi skulle liksom, ta en runda där vi är kontroversiella kring oss själva. Mm. Det vi. Och då var det du ville säga ja, men... Inte det är lite med tabu? Och så bra saker om sig själv. Mm. Men jo. tabu, tabut och det kontroversiella går ihop på något sätt. Ja, men, kanske. Äh... men, men man vill känden. ju alltid vara en skön person. Alltså. Jag strävar jag... efter att vara en skön person. Uh. Och det är, för mig går inte hand i hand att vara skön när man är skön. Det är inte skönt att, att låta som en jävla... Självgod. Ja, och låta som ett jävla stackar... Alltså, nej, nej, nej. Jag, jag tycker ju det är obehagligt mm. när, med folk. Det är väl det. Jag tycker att det är väldigt obehagligt. Och jag tycker att det är främmande. För jag har alltid växt upp med väldigt ödmjuka kompisar. Alltså, vi är ju extremt ödmjuka. Oj Oj oj oj. Första brag. Första brag. Alltså är extremt ödmjuk. Men då kan man väl säga till till den gräns att vi har förlorat lite på det också. Gud ja. men för hur kul det var vara med. Och så fort man då skulle säga någonting som kan vara lite braggy. Nå det blev det första av såna att mjuka då det säger Fan, Frida sa precis mm. det. Då. Mm. då blir det väldigt tabu att ens prata om någonting bra. Mm. Inte... Okej, okay, nu ska vi sluta dansa kring det här. Mm. Runt här. Nej, men jag vet inte. Måste jag börja? Alltså, jag har inte ens tänkt Nej, inte på det heller. heller. Men okej, okay, men om jag säger så här då. Hanna, vad tycker du väldigt mycket om ja. dig själv? Nej men det är, för, det är för snabba puckar Nej men okej okay. alltså, Hallå det här är varför jag går i terapi jag kommer, <laughs> det, är det här är det. Jag har jag suttit flera timmar Nej fast i små små stunder Alltså där du kan känna så När du träffar en människa att säga Gud vad skönt att jag är inte är den där människan För att jag är mycket bättre på det här <laughs> Alltså sluta det Jag mm, vet men, att det finns någonting Jag vet men du vill ju säga någonting som jag verkligen verkligen tycker mm. Och det kommer inte precis just nu Men vi kan börja. Ja men börjar du ska kanske vi kan få lite inspiration uh. Jag är men också jag bra på det Det, jag det också finns det. Så här vad man har för egenskaper mm. eh, Utseende ska... <laughs> Alltså utseende och på grund av min hyn Så vet <laughs> inte jag om det är något jag gillar med mig själv eh. <laughs> Nej, okay, men du har inget då eller? Jo du har ju tänkt på något så säger alltså, ni, Nu är det så här Jag, jag, jag tänker det? dagligen Det här är tydligen väldigt kontroversiellt och svårt mm. Det kan är man... jättesvårt mm. men jag tänker dagligen att jag tänker så här: wow Det där är jag bra på Ja det är bra, ja. då vill jag att du säger det ja, men Vänta, Får jag börja den här uh. då? Jag har länge drivits av en kraft Att jag säger, jag är fan speciell Ibland, uh. jag, bara, jag är fan bättre än Alla andra, uh. sådär Och nu läste jag den här orangea boken som jag fått av mm -hmm. Och där säger hon att, så här, att om du kan tänka så Att du är bättre än alla andra uh. Då har du en demon i dig Nej, men ja, Och du ska tänka att Ingen kan vara bättre än dig Men alla är bra så om du ens har förmågan att tänka att så här, fan jag är fan bättre jag äger världen, då, har man liksom, då är man ego, då är det, det är inte bra. Mm. Okay. Det där är ju ett mer spirituellt ja. sätt att se på det. Men, Men sen då fick jag börja tänka så skit den där kraften och så tittar jag runt jag bara, Att fan, den är jag, en jag, dålig jag, kraft. Bara, jag äger alla här inne och sen bara det är väldigt taskigt att tänka att jag är bättre än alla andra fast jag vet inte om det handlar så mycket om att jag känner att jag är bättre än alla andra Nej, nej, för det är skillnad det jag menar Alltså den, den grejen kan man ju såklart slås av ibland Att så här: fan, alltså det där Men oh vet ni vad God. det där grundar sig i? Att om du inte kan vara bättre än någon Det betyder att ingen kan vara Men det är precis vad du sa ja. Ingen kan vara bättre än dig Så det är din, din fin tanke ja. Det är inte så här att man inte får tycka om sig själv Nej utan det, det är det jag vill säga Därför är så bra. Man får säga saker man är bra på. Mm. Det mm. betyder man inte att känna man är Att man är, att man är bäst av alla. Nej, men samtidigt så tänker jag. Jag har en, en, en tanke om att, att människor absolut. Vissa människor är absolut bättre än vad andra människor är på vissa saker. På vissa men att det är saker, jämlar, det är man, är, man är jämlik i slutet jag, av dagen. Jag, har, jag, jag tror kan du tänka mena. så här jag är speciell. Det är klart du får säga jag, jag är bättre på, ja. Ja. Det är klart mm. du får tänka, men jag är bättre på såga än Aliki men skulle du det är tänka okej. jag är bättre eller bättre som person uh -huh. som än lika aj, jag. det är inte okej, okay, men det kan jag förstå. Ja, men det där andra menar ju ibland men inte syns för att jag tänker att de stunderna när jag känner så här men jag är fan grym alltså, jag är fan, alltså... Men du behöver inte tänka att du är bättre än alla andra. Du behöver tänka så här jag är grym mm. grimm. Spela roll vad alla andra är. Ja men jag tänker att det är lite självboostande men okej, okay. är är ju det. Det är det du är. Att trycka ner. Men andra. det är Nej, men, Nej, men det, det föder där. ju också Känslan av att någon annan man kan, kan få vara bättre du, än ja. mig mm. Förstår ni Precis, mm. jag det förstår. är ju dåligt För den känner man ju ibland ja, <laughs> att Jag är sämst är i hela världen Jag kan ingenting, alla är bättre För alla jag är alla kan någon vara bättre Det föder Om jag tänker så, här, jag är värd mer än någon annan mm. Men jag alltså. förstår ju, de som, de som bara slås av Jag är bäst av alla De människorna är ju inte så härliga Nej. Sköna Men ja. ähm, okay, Frida. Du då blir bara... det här jättesvårt nu men Har du någon egenskap som du säger Det här är fan en bra egenskap jag har Och den har jag själv uppmärksammat Och det är så kontroversiellt nu Ja men jag är väldigt bra Jag, är, jag tycker jag är... ja, men Säg det utan någon min Ja du, det här är inte pinsamt Frida Men vi har ju pratat om det här mm. Men du, kom, nu kommer ni vara. Ja fast inte i då, då Nej men då då det här är vad du tycker yeah. Vi får ju ha din sanning inte Ja men jag känner att jag har någon form av sjätte sinne ibland Ja och vad, ja, och vad är, du det? är det då? Kring att jag liksom eh, Dels att jag känner att jag är Väldigt inkännande Det är ett väldigt fult ord men men att känner jag, känner att, känner jag känner folk känner Jag känner folk men det behöver inte bara vara i Vibrationer alltså energier Utan det kan vara små detaljer om jag ser att att, jag känner mig lite som köll och ibland jag ser de här små detaljerna och då får jag fram en bild och då, ve, då känner jag att jag, jag vet vart jag har den där personen mm. att den kanske var ledsen för att jag ser att det är en liten nu är en twitch mm. in my eye eller lite mascara klick och det tyder också på att den är inte torkad och hon har alltså blottigt, eller det kan vara sådana där saker och vad känner det här för syfte? nu har jag sagt det alltså, Nej, men, det är skönt att säga det ibland jag vet inte om det var så skött. Jag trodde det skulle <laughs> vara. Men det är ännu värre om du har lite små hemligheter om grejer du är bra på det är ännu mer brag faktiskt. Vadå? Jag tycker det. Att om man, man aldrig skulle säga vad man tycker att man själv är bra på, då är det säger. <laughs> ja, en hemlighet. Vet. Men nu säger jag så här, även solen har sina fläckar- och jag då i solen av universum så det är klart att det inte gäller all, alltid alla 100%. Nej, det är väl men en bra jättebra egenskap, men många gånger känner jag mm. det. Ja. Det tycker jag också att du Okej. Okay. Tack, mm. ni kanske också är det mm. ja. Jag, jag alltså. tänkte faktiskt att Jag skulle utmana mig själv Och grab the bull by the balls Och istället för att dansa runt det hela ja. mm. Vilket jag också väldigt ofta gör Så mm. så ska jag så här: Jag tycker att jag är bra på att ta folk alltså eller, äh, Oj, att, jag bara, va? I räven äh. Jag tycker jag, jag känner mig väldigt all, Jag känner mig aldrig obekväm Med att Interagera med andra mm. människor Och jag känner ofta att jag Lämnar människor eh, På ett bra på sätt på ett bra sätt mm. Eller tar emot folk Och jag försöker alltid ge mycket När jag träffar någon jag aldrig träffat Eller, Så när jag går ifrån någon jag har Interagerat med så jag känner jag så här, Men det är klart att Den personen tyckte jag var härlig mm. Så känner jag inte alltid Men jag kan känna så ibland mm. Och då känner jag Men det kanske för att jag är bra med folk det Och jättebra. det kan jag bekräfta till 100% för det håller jag med om. Tack för det. Och jag tack så mycket. Känner inte så själv bra. så det är, en, det är en gåva. Aha. Men, men så tycker jag inte du ska känna. För du är väldigt bra med folk också. Nej men, men du är bättre. Aha, men Och jag behöver du... inte vara bättre än dig. Fast, jag, mm. fast det är okej. Det är okej för jag är bra på såga. Ja, jag vet. <laughs> Hanna, vad ni för Men, nu, jag kan men, jag, men jag, idag kan då jag det här, det här... Är djupt rotat. Ja, men Och, gud ja. jag vet att det mm. här är inte heller en Självkänsla nu, vad är det bra på? Utan det är för att det är att, öva sig, att säga lite obekväma åsikter och saker bara. Mm. Men, men jag nej, förstår, jag man det. behöver inte. Okej, okay, men då gör vi så här då. Hanna får det liksom att till nästa podd så ska du vara lite eh, kontroversiell och faktiskt säga. Vad du tycker om dig själv? Mm. Mm. Okay. Jag lovar att du kan komma på någonting i alla fall. Mm. Och det behöver inte vara så här, är det här jag tycker om allra mest. För det finns en massa saker jag tycker om mig själv som mm. jag kan radda ner på dem. Mm. Eh, nej, men nu sa vi ju bara en sak. Någonting borde du komma på. Det kan vara något litet. Men, men jag tror att det kan vara bra också. Mm. För att jag, alltså, uppmärksamma man någonting hos sig själv så tror jag också man kan bli lite alltså, sin egen specialist eller expert på just det området. Om man har bestämt sig lite för att men, jag är bra med folk. Då bara be, bejakar du ju det Och bekräftar det så så fort du är bra med folk Då har, går ju du in med den känslan att du är bra med folk Vilket gör att du bara blir ännu bättre med folk Men sen de gångerna då är jag inte bra med folk Men, Och då, då känner jag här: vad hände? Även har sina ja. här mm. Man kan inte vara på topp alla dagar Idag var en sån dag, jag var lite trött alltså, mm. liksom, Så är det ju, man kan inte vara bäst alltid Det är skitjobbigt mm. ja. mm. Bra, nu pratar vi om droger okay. Ja, vad tänkte jag här nu då? Är det något du vill säga? Eller ja, men jag, bara ut, jag ville bara slänga ut droger. Mm. Jag ville slänga ut det här droger och de här substanserna, alkohol, allt det här. Vi, det är vara väldigt kontroversiellt. Ja, det är verkligen det. Mm. Och, det finns ju något som heter drogliberal, eller? Mm. Alltså ja. att man är drogliberal. Mm. Ja. Och det kan vara lite kontroversiellt. Det är väl väldigt kontroversiellt. Mm. Men sen är det väldigt kontroversiellt att vara nykterist. No. Nej, jo men okej jag... okay, men, okay, men, men kanske lite Också lite off jo, ja, men, man bara, det... men herregud vad dricker du inte du följer på dig Ja men lite så mm. att man tar sig själv på så otroligt stort mm. Allvar att man inte dricker Ja mm. man kanske känner mm. att så här åh gud vad din torri, Släpp loss, mm. släpp loss. Mm. Eller så här mm. oj det måste verkligen ha hänt någonting Väldigt allvarligt mm. för den där personen mm. men, men jag kallar ju mig själv, det Ett bra tag mm. För jag drack inte förrän jag var typ 17 du skulle aldrig göra det eller mm. hur <laughs> ja. mm. Nej men nej, nej, nej, nej. Eh, vad heter det? Nu är det ju det lite. Man ska ju inte dricka för småföljer 18. Men mm. det finns väl inte en svensk på jorden typ som har följt. Jo, Nej. jag vet att det finns absolut många ungdomar som är duktiga. Men, men det är ju en lite så här. Grejer man gör när man är ung att man tycker om att testa saker man inte får. Så där. Mm. Men jag var väldigt sen med det och, var, och sa själv att jag var en väldigt länge för att jag tyckte det var väldigt läskigt. Mm. Mm. Japp. Det var sa en fast du inte ens skulle dricka. Men vi sa aldrig så här: Jag kommer aldrig dricka. Utan det var så här: Nej, nej, nej men det inte Jag min, ska min, inte dricka. Ja, det nu jag kan inröra meningen att man ska dricka innan man är 18 så då kanske man inte kan vara nykterist. Nej. <laughs> men, verkligen men, men, nej Såklart. men jag ska inte, inte pissa brin nu. Nej. Men, nej. men det var roligt för då jag, när man var på fester då och jag bara nej, jag dricker inte och folk då är du nykterist. Mm. Ja då var man tvungen att vara mm. det för att man inte drack nej. heller. Jag bara, eller eller så här nej jag bara kände inte är just idag så, mm. kan, så hade hade ju kunnat vara men oftast var det Men om jag får säga det mest kontroversiella här då, så eller jag kan börja med något kontroversiellt. Mm. Jag bara put it out there att jag, och det här är inte ens kontroversiellt Alltså folk romantiserar alkohol hela tiden Och det är jättevanligt att tolka så här. Jag tycker inte det är något fel Att använda alkohol som Ett sätt för att må bra Tycker du det? Eller sa du det nu? Jag sa det nu ja, Du tycker inte det? Nej, nej, nej, alltså jag tycker det Att det är okej Ja, för att det är ju mm. det jag gör Du tycker att det är okej okay att använda alkohol för att må bra Ja, okej, okay, bra, bara så mm. vi, vi klarar ut det mm. Ja, och jag, det jag menar var att jag vet om det är kontroversiellt eller inte Men lite är det väl det lite skulle att, Egentligen jag borde jag sitta här och säga Drick inte, mm. rök inte, använd inte droger Fast under undrar jag under vilka omständigheter För det är klart att vi har ju en sån kultur Att när man går ut och ska skoja till sig så, så dricker man lite mm. Men du menar att så här, när man känner sig lite ledsen så är det okej okay att ha ett glas Och så mår man lite bättre eller? Nej, utan nu går utgår jag från min egna erfarenheter och jag har inte hamnat i en, en dålig spiral än. Nej. Men, men om jag säger än. så här. Om man känner sig lite nere kommer hem och tänker så här: ett glasrött skulle leva skulle upp där. Skulle du nej, men då får jag lite då, då, då, då, då skriver jag uppruna för det känns inte bra. Nej, men då skulle jag mm. säga att, att du att du helt och spälar. Men du kan jag säga insikten. så här. Jo, om du säger jag så här. Jag. Jag använder alkohol som en stämningshöjare. Mm. Alltså men då gör jag det. Jag använder alkohol för att för att det ska, det ska bli, bli kul. Det ska bli, det ska bli lite mm. roligare. Mm. Så och då antar jag att, att det i förlängningen betyder att jag också tycker att det är okej att jag vet inte. Men det, men det känns inte bra när du säger det där påståendet. Men när jag är säger så här. Mm. Att, men jag tror att vi alla tre mm. är ju i samma jag, här men, ja. men, men jag var bara, bara Det är mm. inte så ofta folk säger så här, jag dricker vin för att jag tycker att det är gott. Och du säger så saftigt gott. Säger jag, saftigt gott. Men vi har också hamnat i det att jag kan ju börja längta efter hur vin smakar mm. i min mun. För att man förknipper det med någon känsla man gillar faktiskt. I mm. alltså, ja, början tycker man inte att vin är gott. Nej. <hör> och jag trodde aldrig att jag skulle lära mig att tycka att rött vin var gott till exempel. Mm. Men nu tycker jag att det är gott. alltså är Jag tycker absolut att vin kan vara gott. Men jag, jag tycker många saker är godare. Mm. Mm. Och, och det, så kommer det nog vara Mm. Men får jag fort säga vad jag tycker om alkohol och droger ja. Speciellt droger mm. Ja, droger ja. Mm. Ja, alkohol är inte så kontroversiellt För att det är en dagligen okej drog Nej. Och nu ska vi prata om Någonting som faktiskt är olagligt okay, droger. Mm. Och eh, om vi skulle på något sätt eh, Säga att vi tycker att det är bra Eller att eh, vi vill det eller så Så är det faktiskt brottsligt Ja, jag tänker det mm. Mm. Men sen får man prata om politik i det här och vad man tycker själv. På samma sätt som man tycker att en lag om skatt är dålig. Mm. Så man tycker mm. Och jag tycker att om ni är lite så här intresserade av ändå hur vi har kommit till att vi i Sverige är så otroligt stränga på allt som har med droger att göra. Finns det en anledning? Så finns det en anledning? Att vi var så alkoholiserade. Eh, nej, inte bara det. Men typ, mm. vi är ju ganska sträng... Så här, men vi dricker otroligt mycket i Sverige. Men vi är ju också det enda landet i EU, va? Som har systembolag. Mm. Eller, och Finland har inte det längre. Nej, jag tror så inte det. För att vi har haft en sådana historia problem. Ja. av eh, alkoholism. Ja, men arbetarklassen och vi har druckit otroligt mycket mm. och sådär. Tänk Bellman. Ja. Men han hade ju problem. Ja, han hade mm. ju problems. Nej, men och då lyssnade. Det finns en podd som heter Allt jag velat veta om och så över mm. olika ämnen och om man lyssnar på narkotika om den så får mm. man en ganska bra bild om att vi på typ 60, 50, 70-talet någon gång eh, började ha det som uppfostran i Sverige att alla droger är dåliga. Mm. När det egentligen alltså i andra länder som vi vet, det finns fler länder än någonsin som liksom legaliserar eget bruk av typ cannabis eller eh, om man är sjuk och sånt. Mm. Och det har vi inte i Sverige. Medical marijuana. Ja, och sådana mm. saker. Um, och um, min åsikt är att... Nu kommer liberalisten fram. Mm. Att jag själv vet vad som är bra för mig. Det finns ingen lag som skulle kunna... Um, Bestämma det. Eller så, här, jag mm. tror på att människor... Vet bäst. Som regel vet bäst vad som är bra för dem. Mm. Mm. Och... Um, det var ett fint sätt att säga att... Nej, men jag tycker kära, att vi borde liksom inte vara så stränga i det- för det är ändå folk som tar droger. Och jag tror att vårt land eh, mår sämre- för att man får inte, om man typ är missbrukare- för om man tänker både alkohol och droger- mm. alkohol är lagligt, droger är olagligt. Mm. Missbrukare av alkohol får hjälp att gå liksom, till vårdcentralen- och få hjälp, och man får olika program- och man får träffa läkare, mm. Om man missbrukare- så ska det gå väldigt långt för att man ska kunna få alltså den slags hjälpen. Man blir tvångsvårdad. Ja. Mm. Man får först, och så får man sitta i fängelse och så vidare mm. och så vidare och, vidare och förmodligen så tar man med droger. Och Nej, kommer... förlåt, att man är drogmissbrukare. Ja, mm. det är ganska tabubelagt mm. i Sverige och man får inte så bra hjälp. Och man får sitta i fängelse. Och man... Men vad, när var det man fick hjälp då? Nej men jag menar, vi alkohol. alkoholmissbrukare kan gå till vårdcentralen men, och du, ja, hjälp. jag tyckte du sa tvärtom. Nej, Aha. och drogmissbrukare du, så, kan jag. inte gå till ja, vårdcentralen ja, och få den hjälp de Dömman behöver från För är man en brottslig. Mm. Mm. Så det är bara, jag tror att om man hade ett system, det här tänkte jag på igår. Om man kände att man låg i riskzonen för att ha något slags missbruk i livet. Mm. Och inte kunna hantera någonting. Att, all, att man alltid ska kunna få hjälp som första del. Och straff och som, som andra del. Mm. Att man ska säga så ja ah, men nu har, nu har Hanna rökt cannabis varje dag, säger vi, mm. i två månader. Mm. Och jag märker själv att så här, det är inte alls bra för jag går inte till jobbet på samma sätt som jag skulle dricka varje dag. Mm. Eller typ så här, kräkas varje dag eller göra någonting som är dåligt för mig. Mm. Så kan jag uppsöka någon slags hjälp utan mm. att tänka att shit jag kommer bli av mitt jobb om jag söker hjälp. Jag kommer inte få ta kökort, Nej. jag kommer inte få resa till USA. Så nej, nej, jag sitter bara lika gärna och fortsätter med det. Liksom. Men det är ju typ där man hamnar till slut. Mm. Så jag tror bara att vi måste tänka att så här: Hur mår vi i samhället bäst? För mm. vårt samhälle är sjukt just nu. Mm. Men, men får jag fråga så här: bara. Tycker ni att man ska få röka på? Ja, men jag tror att man ska kunna få. Hur ska jag säga? Jag tycker att typ, alkohol, att det ska vara högre åldersgränser för allt egentligen. Mm vi tror aldrig att man mår tror du bra som det kommer, kommer påverka vilka som dricker alkohol och inte? Både och. Mm. Alltså mm. att vi har 20-årsgräns på systemet är jätteviktigt. Mm. För Anna, för jag ett... tänker, det är inte svårt i Sverige att få ta på alkohol. Nej, men det, det är ändå en moraliserande effekt. Mm. Och sen kan man prata om det är bra eller dåligt. Mm. Men tycker ni att man kan höra på? Mm. Och att det ska vara lagligt menar du? Att man ska få det. Att det är okej. Okay. Jag tycker nej. Du tycker nej? Mm. Jag är osäker Ska okay. jag förklara varför yeah, mm. och För det finns två sidor av mig Som, som är så här En där det är så här: Vi lever bara en gång Och, mm. och liksom, precis som du säger Vi borde vi själva få, få kunna bestämma Hur vi vill leva våra liv Och att så här, livet ska vara härligt Och det är klart att man Precis som när man får en rush av att köpa en ny bil eller så, här, så, så kanske <laughs> man får en rush av något annat Eller, man, man, eller av alkohol Eller man bara får en skön känsla i magen när man tar till plats alltså, Så kan det ju vara. Och, och då kan jag känna så här. Ja men, men och, och det, är väl, det är väl härligt. Liksom. Samtidigt som det finns en så stark sida av mig. Som känner så här. Men ska livet gå ut på att vi ska. Liksom, att man ska hela tiden rymma från verkligheten. Att man måste ta till med de här undanflykterna. Och det kan jag tycka känns väldigt sorgligt. Att. Att liksom, ska inte livet härligt nog Då har vi ju ett problem Då borde mm. vi ju jobba med hur, hur kan man göra för att livet ska vara härligt Alltså ett pure life High on life, High on Nej, men jag, life. Jag, Det här är jättebra åsikt Jag håller verkligen med dig mm, mm. Men och, sen kan man fråga sig Blir det bättre av att vår stat bestämmer Att vissa saker får man göra Och vissa men, och saker och får man inte göra för då tycker jag så här, Ska vi då bestämma att droger ska vara olagligt. Alkohol är ju en drog Men andra droger förutom alkohol ska vara olagligt. Då tycker jag då måste vi stämma att alkohol mm. inte är lagligt heller. Mm. Alltså, det är svårt i där med. Mm. För, för jag kan inte säga att alkohol är bättre än exempelvis röka cannabis. Äh, nu, jag är inte. Jag kan inte jättebra. Men det finns ju jättemånga som säger att det absolut inte skulle vara sämre. Men mm. att det kanske är lika dåligt eller dåligt på andra sätt. Mm. Men att, och, och det är ju helt vansinne att alkohol ens är lagligt på många sätt för det är ju sjukt, sjukt farligt och sjukt liksom, ja men bero alltså, det mm. finns ju egentligen fler nackdelar än fördelar med det men det har funnits så långt bak i vår historia att det är väldigt svårt jag menar, jag kan inte ens förstå jag är ju väldigt emot för tvärt emot dig Hanna då, mm. så tyvärr måste jag kontroversiellt nog säga att jag litar inte på alla människor och jag litar tyvärr inte på Eh, att alla människor gör ett val eh, och, och men, men då snarare är det så här Det får ju kanske vara den personens då Val, val att, att göra fel val Men, men vänta, vad menar nej, du men, nu? Vad jag menar är att jag tror inte att, så här, att, att legalisera allt Och så är det upp till personen Att vi måste lita på att individer kan ta ett beslut mm -hmm. Det men, tror inte jag funkar nej, Men då skulle det inte gå ut på att vara ett rätt eller fel beslut Då, då skulle du ju röka på inte vara en big deal Så bara Nej jag vet och, och men det jag skulle komma till är att så här, jag är ganska. Jag tycker att det är ganska jobbigt med beroenden överlag, eller när man är liksom verklighetsflykter. Flykt. Och jag röker exempelvis inte, jag har aldrig rökt. Jag tycker att, så här, att snusa kan jag också tycka, Så nikokka kan jag tycka är ganska läskigt. Att, att människor är beroende av nikotin. Det är också en sån här grej. Det, och det är inte så farligt i Sverige. Alltså, många röker, många snusar. Men det är så sån grej jag har. Eh, och det är någonting som man kan göra på daglig basis. Man kan röka ett paket om dagen, man kan snusa en dos om dagen. Man kan ju inte dricka en flaska om dagen för då fungerar man inte som människa. Men, men beroenden överlag kan jag tycka är lite, är lite läskigt. Ja, och jag förstår. Och allt det där alla de där sakerna är ju beroende från mm. Och därför så kan jag känna Och då är det mig mm. jag, jag är till och med, oj Det här är en väldigt kontroversiell sak mm. Men jag tycker att vi inom tio jag år tycker. Borde kunna mm. I alla fall Få lite strängare regler kring Socker <laughs> mm. För det tycker jag också. Okay. Det kan fan nästan drogklassas. Ah, men det tror jag mm. faktiskt. Mm. Så här, och och sådana där saker, jag kan inte förstå nu. Om vi vill ha ett hälsosamt folk så här bla bla bla. Hur kan, mm. kan rent... sådana saker vara lagliga? Det förstår mm. inte jag inte. Hur ja. kan ja. det vara lagligt att röka egentligen? Mm. Om vi nu ska prata om att det ska vara olagligt att röka cannabis. Förstår ni? Mm. Jag tror här... jag om att det är en dålig känslig magen. Varför då? För att, alltså. Hur ska jag förklara det här? Då? Jag tror... Just nu så tycker jag att vårt samhälle suger. Mm. På många sätt. Ja, jag håller med. Så jag tror inte att jag skulle kunna sitta här och säga så här... Eh, skit i lagarna, eh, låt folk ta det beslut de vill, bla bla bla. Mm. För att obviously fungerar inte vårt samhälle även om vi har massa lagar som reglerar. Nej. Folk gör det Det ändå. håller jag med om. Mm. Det håller jag med om. Ja, så att någonting är ju fel. Mm. Men som grundtanke så vill jag ju... Nu kommer man till moraltanten. Mm. Jag vill bara att alla ska må bra. Mm. Mm. Så. Mm. Jaja, men Punkt. det finns ju vissa som på riktigt känner att jag mår bra när jag får röka. Mm. Ja, och det är ju, det är ju ja, tråkigt för dem att mm. de måste ha någon substans för det. Mm. Nej, men, och det, det är också. en, grej, en optimal så här... värld så vill nog ingen det, tänker att, jag. Nej, men, nej. nej, och att det är olagligt, det skapar ju massa problem. I liksom jag, Alltså. I princip nu säger jag, Slavarbete inom, liksom, mm. Vilka är det som producerar det här Vilka knarkkarteller Vilka knarkkungar tjänar pengar på det här Hur ser det här alltså, Det har ju skapat en helt liksom, mm. ja, men, svart marknad Som är helt fruktansvärd där människor alltså Hur människoöderna Faktiskt ser ut mm. i det och jag Så är det kan inte med svara alkohol på, till exempel Nej och nej. jag kan inte svara på om det skulle lösas Bara för att vi skulle legalisera det Men det är en fruktansvärd aspekt mm. av det och samtidigt som du säger, Hanna, man kanske inte får den hjälpen man faktiskt skulle behöva. Och det är också en fruktansvärd aspekt mm. av det att så här, bara för att det är olagligt så, så, så, liksom, ja, men så har man inte samma människovärde eller samma rätt till mm. hjälp. Eh, och, och, ja, ja, så jag har inte svarat på hur vi ska lösa det. Nej. Men, det var, nej, men det var inte heller frågan. Alltså, det det, det kan vara fett då, till exempel. Nu. Så jag hade velat att någon hade sagt jag eh, tycker att vi ska legalisera droger. Och eh, nu är det ingen som tycker det här. Och det var ju lite tråkigt. Aha, ja. hade velat nej, men det hade varit en rolig diskussion. För vi skulle ju... Det, det kom till det, istället, det att vi ska förbjuda alls saker och cigaretter. Ja, jag tycker bara att vi alla människor går runt och bara var mm. groa och miserabla. Mm. Och, nej. nej, men... men eh, eh, jag känner att... Eh, jag känner att... Eh, hade, hade jag varit någon som, som... Jag vet inte. I en annan värld hade jag kanske kunnat vara någon som tyckte om... och Tända på ändå och då mm. Men det har inte blivit så Nej. Alltså Jag har inte utsatts för det och jag, jag, är absolut, så så här, jag tänker inte sticka under stolen Med att jag vet folk som gör det mm. Och eh, Jag eh, Jag Jag känner mig inte som en del av det Så eh, jag, kan, jag kan inte ens svara på Om jag tycker att det ska legaliseras eller inte för att säga, jag, jag, jag kan känna så här, You do your thing Jag tror att det kommer bitar i röven förr eller senare Folk som håller på med det. Ja, mm. och det behöver inte vara just exakt- vad som händer i din kropp när du tar. För absolut, du får typ massa lyckohormoner- och vissa säger att- ja, men det finns ju forskning som säger allt möjligt. Men jag tror att förelseende- så kommer det visa sig att det är- dåligt för dig. Mm. På något sätt. Alltså jag pratar alltså sam, alltså Socialt, sådana saker. Men samtidigt känner jag så här- jag tycker faktiskt att du får göra- vad du vill. Det viktiga är att, att du någon gång i livet- Hamna på, alltså, jag vet inte, att någon gång i livet... Alltså att du är lycklig. Mm. Att vi är glada, precis som du säger Och, och, och um, just nu så, så har inte det... Jag har inte utsatts för, för drogernas tempte frästelse. Nej. Nej, det kanske är ju fel grupp Att diskutera det här mm. Eller vad man ska säga För att det hade varit intressant att ha någon som var Kanske extremt drogliberal mm. För att jag kan ju alltså När man är i umgås Eller när man stöter på någon Så kan det vara väldigt kul att så här debattera Eller höra bara För att oftast har ju de väldigt bra koll Gud ja. På hur det går till Och vad det har för effekter i kroppen så här, De har ju en väldigt stark anledning till att, så här, att känna Att ha den åsikten mm. Så Um, oh, oh, men jag tror inte Vi, vi, vi kan Nej. inte Nej. Nu pratar ju vi egentligen bara om Precis som du sa Hanna cannabis mm. ja, här, om gräs Och mm. sen finns det ju Väldigt, väldigt, väldigt mm. mycket tyngre mm. droger Och oftast de som är pro-cannabis är ju oftast inte pro något annat alltså eller, så, det inte... eller så är de det Ja men, men okej okay. De flesta som jag har pratat med tycker så här, Det är taskigt att dra alla droger över en kamer så, för, Det är och något ju något speciellt med gräs eller? Ja men att, ja. att det ska inte vara farlig än alkohol i alla fall mm. Det men finns här, en anledning till att det är lagligt i vissa länder Ja Just precis, det. de har inte legaliserat heroin Eller kokain Nej, Nej eller men, men, men heroin och, alltså, Det är ju inte ens på kartan att det skulle legaliseras Nej men förstår du så att, så här, ja. Den här diskussionen inte... blev ju ändå Vi måste ju bara pointa mm. där out ja. Att Ja, ja. men det är ju precis därför just gräs är kontroversiellt för det är, mm. så här, är det bra är det så dåligt för det, som folk säger mm. borde det verkligen vara olagligt mm. ja. ja men så svår diskussion så får svar, så många frågor mm. så för att avsluta denna otroligt kontroversiella podd Eller... och starta er en otroligt från vecka mm. så kan inte vi nu bara väldigt snabbt för att avsluta slänga ut då eh, sammanfattande eh, mening. En sammanfattande mening där man bara säger en kontroversiell sak en som man en tycker. måste det vara en sammanfattande mening. Det är en nej, mening men en som sammanfattar åsikt då. en åsikt du har mm. som är kontroversiell. Mm. Jag tänker inte börja. Du får, nej, du får börja. Okej, okay, jättekort. Jag. Ehm, jag är inte religiös, men jag, är, är, jag kommer alltid tycka att folk som inte är spirituella är lite vrång Och Det där kommer Ludvig är så irriterad ut ja. ja. Så tjur. tycker jag mm. Mm. Mm. Håller med. Ja. Jag tycker att man borde vara lite mer rädd för USA än vad man är ja, Jag är väldigt rädd för USA mm. Det är skräckblandad förtjusning mm. Ja, men alltså, men, det här var jättetråkigt det jag ska säga Men, jag, men tycker en, en, jag tycker inte att löner Ska baseras på ålder <skratt> <skratt> Flott, flott, flott, flott, flott. Ja, jag, fattar, så... jag blir så jävla trött På människor som bara ja, men hon, har ju, hon har ju faktiskt Jag blir med dorm om hon är 48 Om jag gör exakt samma jobb som människan Så mm. borde jag förtjäna exakt samma Men det var så lön. okontroversiellt Nej, nej. för pratar du med äldre människor om det här Då kommer de bara, de har andra utgifter för idag De har kanske barn jag bara känner så här det, jo, ska vi ta uh, förlåt. Ska vi ta lika lön för lika li, arbete. Alltså, det. det är samma sak som feminism liksom, mm. i princip. Ja, Åldersdiskriminering. Alltså, oh, mm. ja, alltså det, mm. oh lord. Mm. Det är en av de här hjärtefrågor som du mm. brukar säga. Man är så i saker och blir väldigt upprörd och så här, och vi pitchar bara, oj, det här är en hjärtefråga alltså. uh. Så jag har typ fem. Okay. Nej, men det här med ålder är faktiskt jätteintressant intressant. Mm. Mm. Men Tack. vi tar det i en annan podd. Ja. Mm. Ah, kontroversen bara flödar här. <laughs> men därför, för men, USA. Och aktar för fred också Hon är farlig Hon har så läskiga åsikter Men Om ni inte håller med oss om någonting Eller har en kunskap om någonting som vi inte har Snälla skriv till oss och berätta Vi vill gärna dela era åsikter Jag vill jättegärna höra vad era mest Men jag kan inte folk antingen på Instagram Om de vågar stå för det Eller skicka ett mejl där de säger så här. Jag vill inte få namn Och så kan vi kanske läsa upp några personer åsikter när man är anonym. Eller så är man inte det Man får det, man, så man, man kan med. bara säga ett hemligt namn Alltså det är så kul, snälla alla som vågar Skriv någonting som ni tycker ja. Typ så här jag tycker att socialdemokraterna suger Eller vad det än mm. kan vara mm. Som ni känner väldigt starkt. Mm. ja Och ni får också Hålla eh... med oss Ja, ni får eller, inte hålla med oss mot? heller men, men jag bara hoppas att eh, Fast det är väldigt okontroversiellt av mig att säga, <laughs> så här, Jag hoppas ni att ni tycker om oss <laughs> Nej men eller. åsikter hörni Det alltså, där är svårt det har ju med ens person att göra mm. Men jag tycker ändå att en person kan vara god Och tycka något man inte själv tycker mm. Ja men oftast som faktiskt politik Alltså jag tror ju att Beroende på åsikt Eller parti eller liksom färg Eller vad det nu handlar om Så vill ju oftast eh, Alla samma saker Alltså att alla ska må bra eller hur? Men de vill det på väldigt olika sätt Vem var det som sa eh, Jag behöver inte hålla med dig men jag är Men beredd att, att dö för din, din rätt åsikt. Att uttrycka det. din åsikt. Det var Winston, Winston Churchill. Churchill. Mm. Och där slutar vi denna med podd. ett litet citat. Mm. Honey, ja. glöm inte att ladda ner Raft om ni inte gjort det Ja, um, nyårsplaner Nyårsplaner, delar. gör era nyårsevents Så vi kan planera hela dem Planera och man, hela året, planera tatuering av bryn mm. Om och 300 Och till oss Frida Sandena, Leke Tubbe Leka <laughs> <Jag ska. laughs> Tubbu leka <laughs> <laughs> Tub Och Hanna Kajlinger Ja. Han har hört mitt nya artistnamn. Yeah. Rappnamn too, to alltså too, too busy. Too busy. Alltså Too Busy Eller Too Busy Ja det är bra Jag like Bra nu måste du bara börja rappa då, Så vi kan få använda det där Jo namn Jo jo jo Vi säger så Och nästa vecka Kommer kanske en överraskning Kanske inte <t> <rät> Okej okay. Puss och spänn